A parton több száz rabszolga várta a kikötőli Csöndesen ücsörögtek a fövenyen, összeszorított foggal tűrve, hogy Kryocs lángzsásai időnként végigcsördítsenek a hátukon a kilenc farkú macskával. Kálmorgára meg se tudta számolni őket. Miután az újonnan érkezetteket a többiek közé engedték, a gyászos menet elindult a citadella mellett vezető úton. Míg a sorban lépkedtek, a nomád alaposan szemügyre vette a palota magas, szikrázóan fehér falait és a bársiakat, melyek a citatellát körkörösen ölelték. Erős holok jegyezte meg bosszankodva őrpörő. morgára csak vállat van. Sok erős falat láttam már leomlani. Nem sokára megpillantották az arénát is. Hosszan elterülő óvális amfiteátrum volt, éves oszlopsorai három emelet magasan ölelték a hatalmas küzdőteret. Arabok közül sokan felhördültek, amikor a citedella mögül felbukkant az aréna. A falokból valósággal áradt, hogy a halál nem csak lendégségbe jár ide. Őrpörő a pillantott. Látod, sukarta a tekintete, erről beszéltem. Az aréna. Kán Morgár elgondolkodva méregette az árkádokat, és a karaz repkedő sárkányfarkas kék-fekete zászlóit a magasban. A halál otthona. Ha babonás lett volna, a nomád az arany atyáskához fohászkodik, két századok óta összemosott már a túlvilágtól rettegő hit a kereszt népének öregistenével de Kán Morgáre csak harc előtt fohászkodott, akkor is csak Kurtán, a biztonság kedvéért. De a rabszolgák sorai közt egyre másra rebekték a végítélet utáni népek isteneinek nevét. Friatovid, Allak, szakállas isten, Marana, Csume Bozs. Mikor lesz a viadal? kérdezte Kurtán Kán Morgáre. A delebáti ráhonyorgott, aztán egykedően kibökte, Mintha éppenséggel nem a közelgő halálok napjáról volna szó, hanem csak a féle kedélyes ünnepségről, ahova mindkettőjüket meghívták. Két nap, mondta, két nap múlva. Krioc minden eddiginél látványosabb gladiátor viadalt akar. Még egyet se láttam. Most majd fogsz nomád, aménkübe is. Mert ez a sok rabszolga mind azért megy most oda, hogy ő felségét szórakoztassa. Kán Morgár csak a fejét rázta. Ennyirebb sok az arénálba, másra kellünk. Mél ugyan? A Dele felvillanyozódva leste a választ, de az egyik őr közéig csördített korbácsával. A nomád tekintete megvillont, szinte követhetetlen mozdulattal megpördült és elkapta a korbács szíjait. A többiek megtorpantak. Néhányan izgatottan felmordultak annak reményében, hogy a nomád visszalág. Nem tette. Felpillantott, és egy piszkos sárga fejkendőt viselő, cserzetbőrű férfit látott maga előtt. A morné harac arcán gúnyos mosoly rángatózott. És csak vissza! És vissza, nomád kutya! Próbáld meg! Amikor kán morgára elengedte a kilenc farkú macska falkait, Szattamóra elégedetten elvigyorodott, és feltekerte a korbács szárakat. – Lóduljatok, férgek! Két napunk van, hogy felhizlaljunk benneteket, és ez alatt, ez alatt egy kis tisztességet is kell tanulnotok. – Régi ismerős? – kérdezte halkan őrpörő, amint a nomád visszalépett mellé a sorba. Valami olyasmi. Kármorgár egy csontos arcán, mint a sötét felhők soantakulna át, és a delebáti értelen arra gondolt, nem szeretne adósa lenni a nomádnak. Megérkeztek az arénához. A foglyokat egytől egyik beterelték az amfiteátrum alatti kazamaták bűzös helyiségeibe. Beletelt néhány percbe, míg szemük megszokta a sötétséget. Még szét sem nézhettek a patkányoktól nyűzsgő dohos ciklalukakban, amikor eddigi őreiket újak váltották fel. Akik először megpillantották őket, dermetten húzottak el az útjukból. A sötét folyosón, izzó tekintetű, hájas óriások közeledtek. Nem kellett különösebb való hozzá, hogy a rabszolgák is láthassák. A végítélet által eltorzított emberfaj valamely különösen rosszul jártágából származtak. Szürkebőrüket leperzselte a nap. Helyén vörhenyes, lüktető hólyagok sorjáztak. Minden szabadban eltöltött perc hihetetlen fájdalmat okozott nekik. A hólyagokban nyűsgő bőrpetékből a napsugarak hatására kikeltek a rothasztó lárváb s pusztították foszló bőrük maradványait. Szemgödrük mélyén parányi, sárgán szikrázó szemekültek, rossz fényt vetve a katakomba imbolygó árnyai közé. Odzék! Odzék! Miközben a rabszolgár többsége rettegve húzódott a cellák mélyére, Kánmorgánra érdeklődve figyelte a hihetetlen izomzatú óriásokat. Hallott már odzékról, de most először láthatta őket saját szemével. Ha őrperői nem rántja vissza az árnyékok közé, a közeledő óriások elsadorják, pedig a nomád magas volt épp alacsony dövésű? Ahogy elhaladtak mellettük, a rabszolgák orrát rothadó, dögletes bűz csapta meg. Az őreink, sóhajtotta őrpörő, és a kiképzőink. Csánka. Öltötte ekkor az éle haladó Odze, aki bizonyal az aréna mesterre lehetett. Csánka, me maló! Figyeljetek alávalók! A rabszolgák között elhalt a mocorgás, mindenki a folyosó közepén tornyosuló szörnyetegek felé pislogott. A nevem Gaszát harsogta a góliát gurgolázó hangon. Klücskárás szolgája vagyok, az aréna őre. Ti mind, alantas állatok, azért kerültetek ide? Parányi malac szeme sárgán felizzott, ahogy körbekémlelt a rettegő foglyok sokaságán, hogy életetekben egyszer, egyetlen egyszer olyasmit csináljatok, ami kedves az isteneknek. A fényességes karasz színe előtt meg mind, két nap múlva. A foszlóhúsú óriás megvillantott sárga agyarait. Azt akarom, hogy urunk örömét lelje halálatokban, s hogy mindent megtegyek azért, tudjátok meg, hogy a legjobb száz közületek, igen, a legjobb száz, aki a végén életben marad, szabadságot nyer. A rabszolgák felhördültek. A szabadság szó említése is felvillanyozta őket. Kármorgára meglepetten tekintgetett körbe az olajosan csillogó, izzadt férfiakon. Miféle ösztön sugallja mindnek, hogy épp ő lesz az egyik a százból. Holnap reggel mindent megtudtok, köpte maga elé utálkozva az Oze. Most pedig zabáljatok mocskok, hogy maradjon erőtök végezni egymással a nagy viadal napján. Én mire társai a katakombák folyosóiról gőzőgő kondérokat cipeltek elő, hosszú forudakon. Ha azt hiszem, megérkezett a vacsora, sóhajtott a őrpörő, és beleszagolt a folyosók ápododott levegőjébe. Ha a morclejék is jobban néz ki. Ezúttal is igaza volt. A cellák előtt, ahol a foglyok százait, ezreit terelték, vaskos fémrácsok zuhantak alá, elzárva a megtisztított folyosókat. Az odzék, mintha csak erre vártak volna, a kondérok tartalmát, a cellák előtt végigfutó mélyedésbe öntötték. Azt hittem csatorna, jegyezte meg a nomád, és nagyot sóhajtott. Őrpöröljel, néhány ökölcsapás segítségével megtisztították az utat a rácsokig. Nem esett nézük, hisz a rabszolgák javarésze messziről kitért az útjukból. A többieket meg könnyűszerrel szétszórták maguk elől. A rácshoz érve a vájó előtt tülekedő foglyokat, majd a hideg kőre omlottak, hogy közelebbről vegyék szemügyre a vacsorát. A durván kivájt csatornában zavaros, gőzölgő lé kavargott. Sok apró valami mozorgott benne. Bűzlő, izgő, mozgó lények. Kálmargára undorodva fordította el az arcát, de a delebáti nem tágított. Ha azt akarod, hogy ne hagyjon el a te híres erőd, akkor zabálj, zabáj! A nomád belátta, hogy őrpörőjnek igaza van. Ennél kell, még sokat ahhoz, hogy visszanyerje meg csoppan terejét. Mire Szum kikötőjének valamennyi csopszégét végig tám a három napon és éjjelen áll, anélkül, hogy álomra hajtotta volna a fejét, nos, addigra kisé bágyatnak érezte magát. A tetejében még a hosszas hánykolódás, a twier fedélközében. fedél közében. Felfordult a gyomra, ha csak a töménytelen fiumi rumra és a háborgó tengerre gondolt. Azt mondod, borokta, és kényszerítette magát, hogy belebámuljon a gőzölgő iszonyatba. Hallottad, csak száznak kegyelmeznek, mondta vállalt a delebáti. Miközben lábával visszarugott néhány türelmét vesztett rabszolgált a cella hátsó fertájába. Vagy szorongtak a viszonylag szűk és s a vájú előtt, összepréselődve is, mindössze tizen-tizenketten fértek el. Hán morgára nem felelt, csak dühösen megrázta hulló fekete sörényét, aztán belehajolt az izgő mozgó lögybe, és hatalmas kortyokban énni kezdett. Izmai látványosan megfeszültek, de nem az erőfeszítéstől, hanem az undortól. Akárhogy is, a hoppon maradt foglyok nem merték zavarni. Ő pedig arra gondolt, miközben torkán egymás után lecsusszantak az eleven kis lények, vajon létezik-e bármi, ami megéri ezt az áldozatot.